Zsoltika, gyere, csak mondok valamit. Gyere, édesem! Te, és énekeld hogy hol jár az eszem? Hol jár az eszem? Csak a csengőt figyelem. Csak a csengőt figyelem. figyelem. Érzem szívemem. Érzem szívemem. Hogy ez majdnem. Az a majdnem. Az. az a... Na, Zsultika, Mondd el most, hogy egyszer volt egy mehémet. Kezdj